Radio 1: Sis i Valin lyssnar på utrikespolitisk onsdag här hos mig, Sissi Valin som varje onsdag. Och vi ska idag ta oss an det stora, vida ämnet Nordirland. Eller Irland, det ska jag få hjälp av med en gäster hur man ska säga det här för det första. Men jag ska presentera dem. Vi har två sakkunniga i studion eh, som har olika erfarenheter och kunskaper om detta. Sen ska vi dessutom ha en person på telefon som har bott i Belfast som ska berätta lite om vad hon har sett. Det är då Tella Jonsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Du jobbar på Sveriges Radio. Ja. Eh, vi tar hit fienden, men det är, okay, ja, det är spännande att komma på studiebesök hos konkurrenten. Ja, jag ska inte säga fienden. Men det, du har gjort en fantastisk dokumentär, Tella, som heter Sunday, Bloody Sunday. Tack. Och den handlar ju om eh, ja, konflikten på Nordirland helt enkelt. Och mm. den här händelsen i, i januari 1972 som vi ska prata om. Och du har fått pris också, årets folkbildare 2011, och även pris på radiogalan för den här dokumentären. Mm. Jättekul att du är här. Och Steven Färren eh, Lee är också här. Förläggare, du har varit kulturjournalist ja. på Sveriges Radio. Det var länge sedan. Jag har jobbat på. på ja, det är en grå formtid. jag började på Sveriges Radio. En grå fån Jo, faktiskt. 85. Ja, då föddes jag. Ja. ja. Um, du ser. Fanns det digital. Teknik nej, då. Nej. Nej. <laughs> du är översättare och eh, känner av samtida i irländsk prosa. Det låter ja, ju fint. Det, det var också lite en grå forntid, men jag har försökt hänga med i alla fall. Men Jag, jag skrev en bok tillsammans med en kompis och eh, medförfattare som heter Ola Larsmo för ett antal år sedan som ja. handlade om den nya generationens författare. Och Då åkte vi upp till, till Belfast och Nordirland en del också. Mm. Men är du irländare? Så här är det. alltså Ditt efternamn min, jag, är ju Ja, precis. Alltså, min familj är faktiskt från Nordirland. Eller mm. släkten är från Nordirland. Mm. Så att min farfar föddes i en liten håla som ligger söder om Belfast som heter Arma mm. 1904. Och sen blev han föräldralös och blev fosterbarn i en engelsk familj. Så han flyttade okay. till England sen. Men, men den familjen, alltså Farenlis hade bott i den här staden i åtminstone fyra generationer. Så okay. att vi ockuperade 1800-talet kan man säga. Mm. Nu måste vi reda ut det här från början. Irland eller Irland? Irland skulle jag säga. Irland. Irland. Ja. Jo, då säger vi Irland. Jag vet ja. inte varför. Det är ibland när man tittar på tv så säger de Nordirland. Eller på Irland. Då blir ju helt förvirrad. Vad ska man säga egentligen? Det är väl rätt båda två, men jag har alltid sagt Irland. Lite kaviar och kaviar, jag vet inte. Ja. ja, jag undrar också om det inte är någon sån här arkitekt, arkitekt. Ja, tomat ja. och tomato. tomato. Ja. Vi säger Irland här idag ja. helt enkelt. Så har vi rätt ut det. Jag tänker att vi ska börja från början. Vi behöver inte gå in på... Så här, mikrodetaljer. Men det här är ju en konflikt om man bara läser på. Det, det. finns väldigt många mikrodetaljer som, ja, som man kanske vi. behöver gå in på ibland. men Det kan man absolut göra. Men jag tänker så här, vi utgår från att lyssnarna inte vet någonting förutom att det har varit oroligt eller kanske fortfarande är på vissa sätt oroligt på eh, Nordirland och eh, om man bara då slår på Wikipedia som många av oss gör, vissa hävdar att det är ju inte en tillförlitlig källa men det står i alla fall så här Konflikten på Nordirland, eh, på engelska The Troubles var den mest intensiva perioden av den inre konflikten i Nordirland, okej? Okay? Eh, ja, den började av olika anledningar år 1969 och kan anses vara avslutad 2001 eftersom Nordirland efter långfredagsavtalet som jag ska berätta mer om sen 98, har fått självstyra med, med en regering där både protestanter och katoliker är med. Konflikten rådde mellan å ena sidan republikanska grupper främst bestående av katoliker som ville integrera den brittiska provinsen Nordirland med republikaren Irland och å andra sidan Storbritannien samt lojalistiska eh, grupper främst bestående av protestanter som motsatte sig detta. <här> Om vi börjar i någon slags ände här kan man, det står ju här avslutad 2007 men sen har jag läst att jag har ju varit dåd efter det så är verkligen konflikten avslutad på Nordirland? Ja, om man, om man pratar om det som just kallas för The Troubles, den här eh, lite mer intensiva konflikten som skördade liksom flera dödsoffer per år och blossade mm. upp verkligen i strider och så där armer till och med var med så är den verkligen över. Mm. Eh, officiellt har eh, samtliga såna här paramilitära grupper eller grillor, alltså IRA mm. på den republikanska sidan och sådana här lojalistiska grupper UVF, UDA mm. och andra sådana här bokstavskombinationer fast många fler på, mm. på den då unionistiska, lojalistiska sidan de har lagt ner sina vapen mm. och anslutit sig till den här fredsprocessen som då har pågått sedan 1998 ungefär men sen så finns det då sådana här dissidenter som de kallas alltså på båda sidor människor som inte har accepterat fredsavtalet så som det ser ut mm. utan som fortfarande vill eh, ha andra förändringar det finns republikaner som vill att Nordirland ska bli en del av Irland fortfarande mm. eh, och eh, det finns också lojalister som tycker att eh, Nordirlands regering liksom idag har gett efter alldeles för mycket till eh, den republikanska sidan då, sin fin eh, som företrädde dem mm. och det där resulterar ibland i eh, alltså nu läste jag bara häromdagen så har man hittat eh, en samling bomber i en lägenhet i staden London Derry Derry, mm. som den idag har en tvånamn eh, och eh, människor har fått evakueras från sina hus och med jämna mellanrum så här, när sådana här steg i det här fredsavtalet liksom började implementeras när man mm. tillsatte någon ny minister, avskaffade någon gammal myndighet så där, då kom det sådana här attacker mm. just på de där dagarna. Så att det är sådana här små, mm. små, små celler som de flesta i Nordirland är förbannat trötta på och eh, bara vill ska försvinna. Mm. det som är deprimerande det är just när sommaren är som fagast också det är då det blir som mest deprimerande på Nordirland för då kommer den så kallade marsjsäsongen mm. som Vad innebär är en det? fruktansvärt obehaglig eh, maktdemonstration från protestantiskt lojalistiskt håll att man marscherar igenom de katolska bostadsområdena med standard som påminner om hur, hur, hur man en gång så att säga, fick makten över, över Irland mm. alltså det, det är ett stort liksom, långfinger i ansiktet på dem med, att man inte har komma till rätta till det här alltså vad ska man säga mentalt och eh, mm. ska man säga ordningsmässigt det är naturligtvis ett nederlag vart ända år i samband med de här marscherna så då händer det nya saker hela tiden vi ska börja lite från början, tänker jag För nu har vi ja. grottat lite Det finns otroligt mycket att gå in på Men jag kan vända mig till dig först, Hella. Du gjorde en dokumentär, som sagt Sunday Bloody Sunday Efter mm. YouTube gjorde den här låten Så många kanske tror det handlar om Bakis ångest på söndag Men det handlar alltså inte om mm. Utan den handlar om den här blodiga söndagen mm. 1972 Som vi ska berätta om strax Men berätta, varför valde du att göra en dokumentär om det här? Och vad visste du innan du ja, började jobba med det här? Jag har ju varit intresserad av Irland ända sedan sen jag var barn, egentligen. Eller så här yngre, I yngre tonåren, så, mm. så började jag eh, tycka väldigt mycket om irländska folksagor och lyssna mm. på så här keltiska ballader och så, så. Det var liksom den kulturen också som förde in mig eh, på det landet. Sen började jag resa dit när jag kunde. Eh, tyckte väldigt mycket om och vara där. Eh, och det här var då i Republiken Irland, alltså södra Irland. Mm. Eh, och jag reste runt mycket där. Jag har också bott där. Och när jag flyttade dit var 2002 eh, så studerade jag där på universitet och eh, började då lite mer sätta mig in i just konflikten i Nordirland som jag också hade varit intresserad av innan och läst om, men nu kunde jag läsa kurser som faktiskt handlade bara om den och också med, med lärare som var från Nordirland eller som hade levt och forskat där under långa perioder. och mm. ja, Allt kom liksom väldigt nära. Mm. För Irland är ett väldigt litet land och Nordirland då är liksom pyttelitet. Mm. Så, att, så att allting är väldigt tillgängligt på Ett sätt och mm. med att historien ser ut som den gör också, så har människor eh, både liksom i republiken där och i Nordirland eh, varit väldigt duktiga på att arkivera och dokumentera sin historia mm. därför att de har den erfarenheten att om inte vi gör det så förvrängs historien av mm. någon annan därför mm. att det hela tiden är krig om vem som ska få skriva mm. historien och sanningen. Mm. Och det kommer vi säkert in på senare då. Så att allt det här fanns och jag slukade det med hull och hår eh, och eh, blev då intresserad också av den här blodsöndan Bloody Sunday som hela tiden dök upp som någon slags här kokpunkt i allting. Mm. Att det var där som som det, det blev riktigt riktigt ja. illa. Liksom. Um, mm. Så att det var det som var utgångspunkten för mig. Att, att när jag då fick chansen att göra en P3-dokumentär som skulle handla om, eh, om eh, något annat land än, än Sverige. Mm. Eh, så föreslå... 3 dokumentarvärlden då heter den. Ja precis, ja, precis. Och det var då producenten Amanda där som, som eh, jag har känt och jobbat med länge och hon visste ju om mitt det här specialintresset och bad mig då att, att fördjupa mig i det här. Jag mm. du visste mycket innan kan man säga. Det var inte att du fick det på ditt, i ditt knä och så läst på allt om det här. Utan det hade, mm. Jag visste ganska mycket. Men, mm. men nu vet jag väldigt mycket mer. Har du jag hört måste... dokumentären? Ja, ja, absolut. Det, jag hörde den faktiskt i bil när den sändes. Kommer jag på. Att jag ah. jag kopplar inte ihop det där när vi pratade på telefon. Nej. Först, men den, det måste jag säga. Jag måste beröva till för att det till det För jag tycker att det är en av de bästa... Sammanfattning av hela konflikten jag faktiskt någonsin har hört och läst mm. alltså jag kan varmt rekommendera den också därför att den där får man höra de här rösterna de här människorna som har drabbats av konflikten och som faktiskt har dragits in i den det mm. är som i den stora tragedin med den, den blodiga söndagen det är ju att hade militären för det första gjort rätt där mm. hade militären gjort fel som de gjorde men man har erkänt att man hade gjort fel då hade den här konflikten kunnat förkortas med 15 år. En mm. halv generation. Alltså hur många liv är inte det? Jag och det tycker jag kom mm. fram väldigt fint i, i dokumentären. Att mm. det här var människor som faktiskt inte sökte konflikter men som någon stod långt ute i utkanten och som blev en av de som mm. sköts. det var ju faktiskt oskyldiga mm. människor som drabbats av de här, mm. de här skotterna, oskyldiga familjer som, som blev av med sina när, närstående. Mm. Det, det, alltså det är en sån fruktansvärd händelse det här. Och, och det jag tycker är, är ännu mer fruktansvärt är att den brittiska regeringen så länge... Skiljer ifrån att säga nej men det, det var inte fel. Och, och var det fel så var det inte fel på det sätt som ni tror och så vidare. Mm. Det skulle ta så fruktansvärt lång tid innan man erkände att, att mm. misstag hade begåtts. Men nu har man gjort det. Från... Nu har man ju gjort det. Ska det men... vi, det ska vi ja. komma till. Förlåt, jag försöker vara den metodologiska. Ja, du... <laughs> så jag tänker att Tella, du kan få berätta. Om... För egentligen, det som jag har förstått, så började konflikten efter andra världskriget på Nordirland ordentligt. Men. 1972, den 30 januari. Vad var det som hände då, om du ska försöka sammanfatta det? För det är ju den här blodiga söndagen som din dokumentär mycket, till stor del handlar om. Det som hände då var att det hade ordnats en demonstration i staden Derry. Mm. Och den staden var lite unik i Nordirland på det sättet att det var faktiskt den katolska befolkningen som var i majoritet där i de flesta andra städer så var de en minoritet, en ganska stor minoritet mm. men, men ändå, eh, de var inte liksom eh, de var inte huvudbefolkningen där. Nej. Eh, och i Derry så, så bodde det ganska få protestanter men ändå så var de här katolikerna som levde där och hade gjort det i generationer eh, utestängda från ganska mycket av samhällsservice de hade svårt att få bostäder de hade svårt att få jobb de blev trakasserade av polisen därför att de ständigt misstänktes för att ha samröre med IRA och så mm. ehm, för mig ska vi också förklara vad det är för sen, men det är en terrororganisation kan man ja. säga och Egentligen så måste vi gå tillbaka några år. Mm. Nu kommer vi till de här mikrodetaljerna. Liksom. Mm. Vi kan börja med att gå tillbaka några år i tiden då i Derry. Därför att den här demonstrationen, att den drog så otroligt mycket folk. 15 000 var på plats i en stad där det bodde ungefär ja, 60-70-80 000 människor. Mm. Så det är liksom en, ja, en riktig massdemonstration med mm. de måtten mätt. Den ordnades mot den nya interneringslagen som den kallades, som regeringen hade eh, drivit igenom eh, utan liksom några demokratiska omröstningar. så mm. Det var en slags undantagstillstånd som rådde därför att konflikten i hela Nordirland hade blivit så pass dramatisk. Mm. Eh, och allting hade egentligen börjat i den här staden Derry några år tidigare. Mm. Faktiskt inte 1969 utan på hösten 1968, mm. eh, när det var ganska där upprorstämning i resten av världen också. Det var mm. ju många studentprotester i många länder och så. Eh, och mm. det där inspirerades människor av, även i Nordirland. Eh, och eh, det var några som, som hade kommit tillbaka till Derry från att ha varit studenter i London och så där eh, Och liksom fått se de här protesterna och vad man kunde göra för att förbättra. Mm villkoren i sitt liv eh, och de var influerade också av svarta pantrarna i USA ja, till like exempel ja, mm. eh, som ju också hade dragit fram då och mm. liksom börjat vinna någon sorts mark så här. Eh, och eh, det växte fram en sån här medborgarrättsrörelse bland framförallt katoliker men även protestanter från arbetarklassen som, som var liksom politiskt aktiva på den mer socialistiska sidan mm. där de inte eh, brydde sig så mycket om vilken religion man, alltså vilken, mm. om man, vilken sorts kristendom man tillhörde, så, utan det handlade mer om såna här grundläggande tryggheter som att faktiskt få ett jobb och kunna försörja mm. sig, att få rösträtt mm. och så vidare. Därför att det var bara en per familj som hade rösträtt vid den här tiden. Det var så valsystemet 1928. såg ut ja, mm. i Nordirland. Um, så att det började en sån här våg av protester, och den första demonstrationen som ordnades i Derry-Av, lite större mått, mm. den uh, samlade också ganska mycket folk mitt i centrum där och den blev väldigt brutalt nedslagen av polisen mm. eh, och det var människor som fick föras till sjukhus och folk låg blodiga på marken och sådär och det här filmades också av ett tv-team från södra Irland som var på plats mm. så att det kom ut väldigt snabbt och och de här 68, på... nu pratar ja, vi ja. Precis. oktober den 5 oktober 1968 eh, och polisen eh, syntes då på tv slå människor som bara var ute och demonstrerade för att få ett bättre liv helt enkelt. Mm. Därför att de kände sig diskriminerade. De hörde mm. de var majoritetsbefolkning i staden men fick ändå inte. Um, mm tillgång till eh, offentlig service och så vidare. Mm. Förlåt, eh, vi måste ja. ta en paus men vi, vi gör en cliffhanger okay. här för vi yep. har reklam och sen så berättar du vad som hände yeah. den eh, 13 januari 1972 när det var Bloody Sunday. Stanna kvar här, Nordirland, är det vi pratar om i utrikespolitiska onsdag denna onsdag hos mig, Sissi Wallin. Radio Nordirland har ju en blodig historia bakom sig och det är det vi pratar om här i utrikespolitisk onstad onsdag denna onsdag hos mig, Sissi Valin. Vi går igenom helt enkelt vad som har hänt i Nordirland och varför det hände. Är det fred nu kan man säga? Är protestanter och katoliker sams? Några av de frågor som jag ställer till dagens sakkunniga. Vill du ställa frågor till dem så kan du ringa in 0200 11 12 13. Där ringer du i så fall. Jag ska presentera i två. Det är Steven Farenley, du är förläggare mm. kulturjournalist har du varit på Sveriges mm. Radio mm. och du har en, din farfar var? Min farfar föddes på Nordirland var är det och Farron Lee släkten är, är en nordirländsk protestantisk släkt, det är inte så kul när vi pratar om sådana här saker man kan säga att vi representerar fel sida i den här konflikten. Det har till och med varit så att jag försökte få kontakt med Oranienorden för att se om min familj hade varit inskriven där men de ville inte prata med mig för de misstänkte att jag hade konstiga avsikter med mina frågor och sånt där. Så det här var, var det nyligen eller när försökte du få... Ja, det här var på 90-talet. Mm. Och då var det fortfarande, det var Nej, väldigt känsligt. Men de, jag jag presenterar mig precis för det var, så att jag höll på att skriva en bok. Jag skulle gärna vilja veta mm. om min familj hade varit inskriven i den här orden. Mm. Vilket jag misstänker att de var. För mm. att de var en en borgerlig familj, de hade en pianaffär och de var liksom mitt, mm. i mitt skikte i samhället. Och då mm. var man säkert medlem, vad tror du? Eller hur? Det var. Ja, och det där är väldigt intressant eh, tycker jag. För att, jag, jag tror säkert att de eh, var med liksom på ett eller annat sätt. Och Jag, jag känner själv protestanter i Nordirland som... Eh, är i, ja, i min ålder idag liksom lite mm. över 30 som själva har varit med som barn men tagit avstånd från det mm. efteråt och sådär. Men det som jag tycker är spännande med det där var att det du säger om att du möttes av misstankar mm. när du ville fråga efter din egen historia och sådär. Och att det var på 90-talet, det säger någonting om hur pendeln lite har svängt mm. på Nordirland. För att det var just, alltså det var så länge protestanterna som hade makten mm. i Nordirland mm. eh, och hade liksom verkligen monopol på makten mm. och sen eh, fredsprocessen började och lite innan det så, så svängde det där och det är meningen då att det ska finnas ett politiskt samarbete och en, eh, en jämlikhet mm. eh, men idag eh, kan det ofta vara så att det är protestanterna som upplever att de är diskriminerade av makten och att om någon börjar frågor till dem Jag ska bara presentera så... det, förlåt, jag glömde liksom bort det Vem är det den, som sitter och odlerar? Det är Tella Jonsson, du jobbar på Sveriges Radio och du har gjort och dokumentären Sunday Bloody Sunday som handlar om det vi håller på att beskriva du ska fortsätta få beskriva vad som mm. hände det blir lite så här hoppigt i det här programmet men det är så när det är live den 30 januari 1972 så hände någonting mm. på Norrland. I Nordirland som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det var väldigt brutalt. Jag ska bara säga det. Du, årets folkbildare och den här radiodokumentären har vunnit pris också på radiogalan. Eh, Steven, är det okej okay om vi bara avslutar Sandy Sunday, Sunday så har vi... Absolut, det är en en, vi... historia, en av de viktigaste så den ska vi föra till slut tycker jag. Så vi kan prata vidare sen så vi alla ja, vet absolut. vad det här var. För Aj. du börjar berätta om, gick tillbaka i tiden 1968, mm. Tella, då det var mycket protester i staden Derry. Ja, det var där, det var där den här så kallad medborgarsrörelsen i Nordirland då föddes. Mm. Ehm, och det började liksom ske ett väldigt sånt aktivt politiskt liv där mm. bland unga människor framför allt eh, som också drog med sig sen vanliga både, familjer. Mm, just, både protestanter och katoliker. Ja, mm. eh, därför att det som var unikt med deras initiativ det var just att de, eh, de verkligen uttalat vad de kallade sig, det man på engelska säger anti-sectarian, alltså mot den här uppdelningen i eh, några liksom religiösa eller etniska eh, kategorier så mm. de, de brydde sig inte om religionen alls utan eh, de var intresserade av att skapa en bättre stad och ett bättre samhälle för alla för de såg en massa orättvisor i samhället som handlade snarare om klass eh, än om eh, etnicitet mm. eller religion mm. eh, och kanske handlade snarare om hur just det här orättvisa valsystemet såg ut och så mm. som vi kan prata mer om sen. Men då var det i alla fall eh, en rad sådana här demonstrationer som började eh, skapa en, här konfrontationer med polisen så som vi ju kan se idag på många håll i världen också. Mm. Eh, Men det ska man och fika in ja. att polisen rekryterade ju liksom till stor Precis. del sina liksom medlemmar från den protestantiska... Mm. Poliskåren bestod ja. eh, vid den här tiden till 90% av protestantiska män. Mm. Eh, och när man tar det liksom, eh, tillsammans då med att protestanterna var liksom den här maktapparaten i samhället så, så kan man förstå det då att eh, det här väckte väldigt mycket ilska och frustration hos den katolska befolkningen. Därför att man kan inte ha, när man har ett samhälle som är uppdelat eh, på det här sättet och ojämlikt att då den ena halvan av befolkningen inte finns representerad i Nej, våldsmonopolet. Absolut. Det blir liksom ett problem. Väldigt problematiskt, ja. ja. Och det här trappades upp sen och spred sig till andra städer i Nordirland och till Belfast där det fanns många på universitetet mm. som som blev politiskt aktiva och så. Så det startades flera sådana här små medborgarsrörelser som tillsammans mm. började demonstrera och det här Satte igång då andra grupper, såna här grillagrupper till exempel som IRA och även grupper på den loyalistiska sidan, mm. eh, som började utföra liksom, attentat och så. Så att det, det var en väldigt eh, eh, farlig situation. Mm. Eh, där sen, upp de mellan ja, 68 och mellan och, och, mm. och den brittiska armén gick ganska tidigt in. Eh, för att stävja då de här lokala konflikterna mm. som pågick mm. i Nordirland. Men fortfarande var Nordirland en sorts eh, enkla... Alltså det var ett självstyre och mm. den brittiska regeringen hade inte brytt sig så mycket om vad som hände där. Man hade mm. en egen regering som då bestod av de här protestantiska eh, makteliten mm. i Nordirland. Och britterna hade egentligen inte... Eh, Tagit så mycket notis om vad det var som pågick. Men nu gick man in för att, för att då lugna ner situationen. Och till en början så sågs, eh, sågs britterna av de katolska eh, demonstranterna och så och som, som lite räddare som kom faktiskt och skyddade mm. dem på det sättet som polisen inte gjorde. Mm. Eh, men 1972, den här söndagen, Bloody Sunday, den 30 januari, då... Eh, då ändrades det där för gott, därför att då vände armén tvärt eh, och eh, sköt ihjäl 13 människor och en 14 dog sen några veckor senare. Eh, mm. Mitt i en sån här stor demonstration. Oprovocerat alltså? Oprovocerat. Eh, de sköt på obeväpnade människor, eh, varav flera var ungdomar mm. som inte som inte hade gått ens i demonstrationståg tidigare utan hade sökt sig dit för att det var liksom den här massprotesten som hade samlat så många. Mm. Och det var mitt i stan också ska man komma ihåg. Mm. Mm. Alltså det, det var alla kunde se det här hända. Och det, var ett, ja, det var ett riktigt sånt. Eh, Ja, ett generalfel kan man säga ja, det en avrättning av oskyldiga människor helt enkelt Ja, de var nervösa Det är en sån här klassisk egentligen ådalen grej Nervösa, militär, dålig ja, det finns redning. många paralleller med ja, ådalen ja. verkligen ja, Och så sköt mm. man och sen var allting för sent Vi ska ta nyheter ja. Och sen ska vi ringa upp en tjej som har bott I Nordirland och sen ska vi prata mer Givetvis mer, men hon ska få berätta om sina erfarenheter Vad hon mm. har sett där när hon har bott där Stanna kvar här i Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin. Du lyssnar på utrikespolitisk onsta onsdag hos mig, Cissi Valin i Radio 1. Tycker gärna till om det vi pratar om eller ställ frågor via Twitter. Du använder du hashtaggen, alltså fyrkant och sen Radio 1 med bokstäver. Eller, nu drog jag upp ljudet här, det var ju fel av mig. Eller så ringer du in 0200 12 13 och ställer en fråga till någon av mina sakkunniga experter på Nordirland som är dagens ämne. Allt som har hänt där, Sunday, Bloody Sunday och hela, ja... Katoliker versus protestanter och alla oroligheter som man faktiskt har faktiskt varit där. Tella Jonsson är här. Du jobbar på Sveriges Radio och du har gjort mm. den här prisbelönta radiodokumentären Sunday Bloody Sunday som är efter YouTube. YouTube skrev ju låten. Ja, precis. Det är, därför, det är därför dokumentären heter som den gör. Som den gör för Men från början heter ju kan jag kan säga att Sunday Bloody Sunday inte är något som varken YouTube har hittat på eller som, som har kommit till efter den här blodsöndet men det var faktiskt en brittisk film som mm. hette Sunday Bloody Sunday som hade premiär året innan mm. 1971 och mm. som blev nominerad till flera Oscars och så som den visades på den handlar om eh, nu måste jag liksom tänka efter det här. Har den med Nordirland att göra? Absolut inte. Nej okej, okay, då skiter vi. Det finns ju sådana här Bloody Sundays. Det ska man komma ihåg. Det är inte Sunday Bloody Sunday. Ja, just det. Bloody mm. Sunday. Bloody Sundays. Så och Bloody av, Wednesday. Och, och, ja, och en ja. av de viktigaste... Det är, alltså, om du hoppar tillbaka i historien lite grann mm. Jag här... ska bara presentera dig, ni är så himla kåta Förlåt, på att prata Jag gillar ja. det <laughs> Steven Farron Lee heter du, du är förläggare Och har stort, stor kunskap om Irland Du har irländska rötter Ja, min farfar föddes på Nordirland mm. Och vi håller på. Vi skulle egentligen ha ringt upp en tjej som har bott i Belfast Vi har telefonproblem så att vi eh, ringer upp henne lite där. senare ja. Förlåt, fortsätt för detta Jo, nej men alltså det, det är som det, det man ibland kan känna Och det är väl egentligen samma sak som med Mellanöstern-konflikten Det som kan få en att känna en sån här vanmäktig Som liksom, jag Känsla av, av ödesbundenhet. Det är ju det att mm. saker och ting hela tiden upprepas. Mm. Och är det så att det upprepas därför att det måste bli så på grund av att den här konflikten är flera hundra år gammal? Det kan mm. vi ju prata om sämre. Vi får ju gå tillbaka till liksom 1500-talet igen. Mm. 1300-talet säger en del. Eh, hur som helst så, så upprepas ju saker, mm. och, och man betonar gärna de här upprepningarna. Under inbördeskriget då Irland, republiken Irland, eller snarare det som sen blev fristaten Irland, gjorde mm. sig fri, fritt ifrån eh, från England, för Storbritannien, då kallades än en gång militären in Uh, de, de liksom schaskigare delarna militär man körde in på en stor sportarena i Dublin uh -huh. Crow Park och uh, där uh, öppnade man eld mot publiken uh -huh. och jag vet inte, minst du till tio eller elva döda eller något sånt där uh -huh. uh, det Någon kan sånt. vi kolla hur som helst, det var och det tror jag till och med var den andra blodiga sönen för att det uh -huh. fanns en före uh -huh. det kan vi ju kolla upp och det, här Men... är så att säga, och det är det jag menar att när man pratar om de här sakerna så betonar Kommentatorer och folk på Irland, mm. i Nordirland, de betonar gärna att det här har hänt för underförstått det kommer att hända igen. Mm. Det som har varit viktigt de senaste 10-15 åren bland unga, bland intellektuella, bland författare och andra det är att mm. man säger: Nej, det finns ingen sån lagbundenhet. Det är vi som, som kan avgöra detta. Mm. Um, därmed sagt det här med blodiga söndagar att som sagt, det, det, det är hela tiden de där spegelbilderna vi pratade tidigare om hur IRA knoppat av sig i nya små IRAs mm. IRA som så här, ja, som vi känner Irish idag. de Republican har ju lagt ner sina army. vapen det ja. gjorde ja. de 2007 20, 2005, 2005 ja. var det men det är ju från början är en armé som går tillbaka till 1800-talet mm. och som sen ja, fick visst. sitt namn 1919 har jag mm. Irish, ja mm. Irish Republican Army och en sen, army, sen efter det så delades det upp och sen delades det upp på 60-talet så det mm. man pratar om IRA det heter egentligen The Provisional Irish Republican, Army, The mm. Provost. För att de är den provisoriska. Förstår jag, det blir liksom lite mm. slutet bara ett, ett stort. Men om vi eh, ska. Det, också, alltså, det kan man säga just apropå propos: Rötter och. Eh, ursäkta mig. Nej, ungefär. Eh, att det är just. Ett, en konflikt då som har gått i arv hela tiden generationer också så att det är farfars fäder som har varit med och stridit för självständighet en gång som sen då inspirerar yngre släktingar när det hettar till då igen mm. Mm. så att man ärver de här om, vi ska, om man precis slog på radion och inte fattar någonting ska jag bara säga vi pratar ju om konflikten <laughs> på Nordirland som har pågått det står på Wikipedia 1969 men ni hävdar att det var långt innan dess som det trappades ja. upp det här ja, vi det skulle prata säga. lite om, om Britt och, och Irland just mm. För om, om, vi, om vi tar det lite eller? från början, vi kanske inte behöver ta det från 1200-talet, för det är ju mycket att gå igenom. Men vad är egentligen, om man ska förklara för någon som är helt oinsatt, varför har protestanter och katoliker bråkat så mycket på Nordirland? Vad ja, man, bottnar i? Alltså det är en gammal historia. så man planterade, plantation kallas det för mm. protestanter, just i den här delen av ön där. För att man, man, man ville ha kontroll, det var ju liksom en medveten brittisk utrikespolitik och den går mm. egentligen tillbaka till drottning Elisabeths dagar. Mm. Och framförallt 1600-talet. Mm. På det sättet fick man kontroll och man fick majoritet just Nordirland. Sen var det också en viktig, genom århundraden en väldigt, väldigt viktig liksom del för stora näringar. Mm. Titanic exempelvis, det är ingen slump att den byggdes i Belfast. Man hade en, en väldigt eh, in, inkomstbringande och viktig linneindustri exempelvis. Och det här ja. gjorde att det här var liksom den, vad ska man säga, den rika delen av Irland, det var ju Nordirland. Mm det var ju bara får och liksom mosser om man säger vill. Tror Katolikerna var om man ska säga först då. Det var de som var på Nordirland först eller? Ja. Kan man, kan man säga så? Nej. Nej, men det är ju så här var ska man börja och där ja. kan man verkligen kan man lägga. dra paralleller till, liksom mellan just mm. att säga var ska man räkna ifrån då och mm. och vem man har, har haft rätt <laughs> till ett är land och hur? en äkta kelt alltså, en äkta, äkta Irland uh. och så vidare och det finns mm. en och det måste jag säga det är sånt där man borde brodera och hänga upp på väg. Det finns en författare som heter Fintan och Tool mm. som har skrivit fantastiska texter om just politiska konflikter och om teater och filmlitteratur och allt sånt där. Och han har skrivit en bok som heter The Lie of the Land så har han slagit fast att The only true Irish identity is to have no identity at all. Och det, mm, det blir en som idag. bonad över soffan mm. hemma. Ja, nej för att det är liksom, och det är det jag menar, det är där någonstans man måste börja. Och börja, tittar man tillbaka i historien då blir man såhär underbart förvirrad. Mm. Det var ett väldigt, väldigt viktigt uppror i slutet på 1700-talet ledde av någon som heter Wolf Tone. Mm som också och, finns porträtterad ja, överallt och broar heter Wolfton Tone Bridge han, han är en sån skald nationalskald. Ja, mm. Han var protestant ifrån Nordirland. Okay. Han ville frigöra ön ifrån brittiskt styre, men han var Nordirlands protestant mm. och då förstår man ju till slut ingenting. Men katolikerna det, har varit på hans sida också då eller var Nej men det, nej. Det, här, det är egentligen det man ska både komma ihåg den här etniciteten därför att den har betytt väldigt mycket och samtidigt måste man försöka lära sig att underkänna den. Det, det man har sökt. Är. Det som har varit så att säga, kärnan i allt det här. Det är att vems land, ja men precis som Israel Palestina, alltså vem var här först? Eh, var ja, och det och vi eller var det ni. Katolikerna har varit underkuvade och har varit De har tagit sitt språk och de har varit förtryckta i år det får man ja. naturligtvis inte glömma bort för att annars så blir det här helt obegripligt. Men så är det. Det var ett långt liksom vad ska man säga, ett långsamt folkmord egentligen om man vill vara riktigt mm. rå som pågick ju från brittiskt håll. Om man har ju hört skräckhistorier, jag har ju för 80-talet, man har ju hört skräckhistorier från när jag var liten, alltså ja. på mitten på 90-talet, början på 90-talet, om, om katolska skolbarn mm. som trakasserades mm. av vuxna ja. människor som kastade stenar och så. det, sånt det där. Det, alltså, det kom fruktansvärda sådana eh, mobbar av just vuxna män och, eh, och kvinnor och eh, alltså... Präster från kyrkor som mm. var med eh, och eh, skrek slagord och liksom mm. spottade på barn och sådär, det är otroligt. Men, men det fanns också då naturligtvis människor som faktiskt gick in och eh, eh, bröt mm. de här och, eh, och fick ta jättemycket skit för det. Mm. Men, men det alltså... Jag tittade historiskt när jag skulle kolla lite på min farfars födsel och min, min farfars fars död och sådär, så att det gick till Nationalbiblioteket i Dublin. Mm som man gör på KB här ungefär, Kungliga bibliotek. Man tar fram gamla tidningar, så jag tog fram det Alster Gazette och sånt där från början av mm. seklet. Och då hittade jag en del annonser, min farfar sålde Pianon. ganska roligt, så här ser så mycket kostar ett piano, Vända till James Linsand så kan du få ett välställd piano. Mm. Och så tittar man liksom på nästa sida då hittar man fyra notiser som alla går ut på att någon liksom dräng har blivit skymfad därför att han var papist. Man mm. kallat honom fula saker, någon har blivit misshandlad. Då förstår man att det här 1904-1907 då är egentligen före de stora konflikterna mm. men därpå mm. gick ju hela tiden. Men det som om man ska gå till Wikipedia då som är en, inte en källa att underskatta tycker jag eh, det började av olika anledningar 1969 står det här. Vad var det som hände 1969? Ja, men det, som, eh, det som jag kan då komma på som mm. hände då det var just att konflikten började trappas upp och mm. den här, det här engagemanget bland unga människor i Derry började liksom trappas upp enormt. Så att mm. De hade lyckats då den här medborgarättsrörelsen skapa en autonom zon i staden Derry i några kvarter som heter Bogside. Och där är det ingen jättestor stad, Nej, säga, nej det är en väldigt liten stad. Den är väl som Köping, Norrköping, ja. Växjön, alltså så till och med mindre, och med mindre än så. Och i den här stan då, mitt i stan, i centrala delarna i sådana här arbetarklasskvarter uh, som låg där, hade de lyckats barrikadera sig uh, och stänga in sig. Och uh, de kunde inte, alltså, polisen kunde inte komma in där, därför att det stod vakter från IRA posterade där eh, som skyddade de här medborgarrättsaktivisterna så IRA, de är bara vi får klart för lyssnarna, de var katoliker ja, alltså, ja, och polisen var mestadels protestanter precis men det är igen det här liksom att man, mm. man ska försöka hålla det här religiösa och etniska i huvudet samtidigt som mm. det här politiska våldet och liksom den väpnade kampen, för det är fortfarande lite två olika saker, men mm. ja det sammanföll ofta så att republikaner och IRA aktivister eh, var katoliker mm. eh, generellt så är det så eh, och eh, de hade då alltså gått, gått in och börjat skydda den här medborgarrättsrörelsen mm. eh, så att varken polis eller militär eller någon kunde komma åt dem, eh, och det här blev ju då väldigt Väldigt pinsamt och obehagligt för den brittiska regeringen då som ju inte hade brytt sig så mycket om tidigare vad som hände i Nordirland. Men nu så, så visade sig de som väldigt svaga eftersom de inte hade längre kontroll över gatorna. Det var som ett lågskaligt krig på bakgården helt enkelt. Ja, och där gick då armén in i augusti 1969. Och det var mm. väl det som blev det här startskottet- mm. i det här liksom den kriget armen. mellan brittiska mm. armén- å ena sidan och IRA å andra sidan- mm. som började pågå då samtidigt- som alla de här andra Vi ska upproren. prata lite mer om IRA. Vi ska ta en paus. Och sen så ska valfri få för förklara lite IRA. Vad kommer de ur och vilka är ja. Det får var? okej. Okay. Du får ta den båden stöd. Jag, jag sitter och tänker lite. Ja, vi är alldeles strax tillbaka. Häng kvar här i Utrikes politisk. Onsdag om nordirland Radio 1 Cissi Wallin Välkommen tillbaka, vi kör utrikes politisk onsdag här i Radio 1 hos mig, Sissi Wallina och jag har fått kritik på Twitter för att jag ummar för mycket, men det är bara för att det är så himla intressant ni får ta det, jag är när jag lyssnar jag får jobba på det precis, så jag inte lösnare är ledsen. Har du ingenting annat att säga? <laughs> ja, kan jag säga Låt det Nej, Är inte du dem? Dem? Ja, ger ja, oss lite beröm för fasen ja, Tella Jonsson är här, du jobbar på Sveriges Radio och Aha. du har gjort dokumentären, prisbelönta dokumentären, eh, Sunday Bloody Sunday som handlar om just konflikten på Nord och framförallt den här händelsen 1972 där eh, 14 var det väl oskyldiga människor sköts ihjäl ja, av den 13 då på plats och eh, en annan som sköts dog lite senare. Mm. Ja. Nu jag, men, men det ja. Ja. ja, jag ummar också. Ja, vi får göra mycket ja. vi vill. Vi gör det idag. Eh, och Steven Farenley du är förläggare ja. och eh, får man kalla dig för så här känner är bättre än expert. Ja, Nordicland det, det känner det. mycket men jag känner jag känner lite grann. Du känner. Ja. Och nu ska du få känna. Du ska få förklara för oss IRA för vi har ju pratat jättemycket om ja. eller jättemycket. vi har en timme kvar, men vi har pratat väldigt mycket om, ja, men om vad som har utlöst den här konflikten och varför ja. vi ska prata mer om det. Men jag vill veta IRA, vilka är eller var IRA? Ja, men det är de där långa linjerna. Det, det, det gör det så komplicerat. Man får gå tillbaka till 1800-talet och bildades det en, då hade man, man säga de första moderna tecknen på en en fri frihetsrörelsen. Och då bildades IRB. Vad Irish, står det för då? Irish Republican Brotherhood. Mm. Uh, och sen så länkade man ihop sig med en rörelse som då vi känner igen namnet på, som heter Sinn Féin. Uh, vad är det nu? Ourselves alone. Vi är själva, ja. på iriska. Och uh, Som från början var en väldigt fredlig rörelse. Och den har liksom egentligen förändrats med åren. Hur som helst. 1916, ett märkesår i Irlands historia. man hade kämpat på parlamentarisk väg för, för eh, home rule, alltså självstyre, mm. det hade blivit försinkat, det hade blivit motarbetat, man hade fått ett ja som kom första världskriget och en del som kanske var så där, historiskt sett lite helt och hade kunnat kolla ner sig lite, de grep vapen, tog till vapen och, och mm. genomförde ett väldigt illa förberett uppror i Dublin som slogs ner om det behövdes eller inte det är väl sånt där som man fortfarande mm. tvistar om men i alla fall det var den första liksom moderna väpnade liksom yttringen för att nu ska ni ut härifrån mm. det är väl det som kallas för påsk det, var, och det är också en sån här intressant grej för att sen hade vi då eh, långfredagsavtalet. 98. Men vi kommer fram till, kommer till det. det. Ja. Mm. Jag ska ta det här lite snabbt. Hur som helst, det, det slogs ner. Hade man fängslat de här ledarna och sagt att nu får ni sitta i fängelse i Liverpool i 20 år så hade det nog lagt sig ganska snabbt. Men vad man gjorde, och det var naturligtvis ytterligare en sån här jävla dumhet av britterna. För att inte säga liksom en, en brutal kallsinighet. Ja, man, man avrättade ledarna för de här som naturligtvis blev martyrer omedelbart och då fick man med sig en stor Stor del av Irlands befolkning på en väpnad kamp. Mm. 1919 började detta så kallade inbördeskrig, och det höll på i två år. Och sen så hade man tröttat ut för så pass mycket. Och de som ledde detta då hade den här Irish Republican Brotherhood, då hade man plötsligt då bildat en armé inom självständighetsrörelsen som då fick namnet yeah. Irish Republican Army. Precis. Och som då leddes av en mycket, mycket intressant historisk gestad som heter Michael Collins, som jag tycker är ett politiskt föredöm på många sätt. Det är inte roligt med grilla ledare, och han var en av de absolut mest brutala och hänsynslösa. Men han fattade att han skulle byta fot och vända sig mm. arbeta med politiska medel så han. Visste att han skulle råka illa ut men åkte över till England och skrev på ett avtal som inte garanterade Irland en total självständighet men en fri stat. Och så sa han att ta det lugnt, det här kommer att ordna sig, det här är ett första steg. Han blev sedan mördad av sina egna så jag fortsätter hela tiden. Det här är en film jag har sett tror jag. Ja, som Collins. Precis. Ja, och, och då splittras en gång denna rörelse IRA, ja. IRA blir då motståndare mot fristatsarmén och då börjar man liksom, då är man plötsligt inne i ett inbördeskrig. Och som sedan då biläggs. Alla lyckas mer eller mindre lappa ihop förbindelserna, men det finns otroligt mycket bitterhet och än idag kan man höra om den här bitterheten. Mm. Och det är egentligen grunden till de två politiska partierna som finns på Irland idag. Och då är det ett slags lugn. Men Nordirland ligger här och kokar. Och det som också blandades mm. in i frihetskampen, det ska jag bara avsluta till att säga, det var att protestanterna i norr, man delade av ön och sa att ja, ni får er fristat, det är det är 26 av de 32 grevskapen. Men de här sex uppe i norr. Där är för många protestanter bort med tassarna. Det får fortfarande tillhöra The United Kingdom. Och där hade man också börjat beväpna sig för att få tillhöra. Man var alltså beredd att bekämpa britterna för att höra till Storbritannien. En sån okay. underbar ironi. Liksom. Mm. Men i rad då... Eh rankades som en terrororganisation? Tycker ni att det är det rätt? Det är en terrororganisation. Jag kan säga att jag, min person. Jag vet inte vad du tycker, Tella. Men jag tycker att det är värre än så. Det har, den har varit fördärvlig, precis som på, alltså motsvarigheterna på den, på den protestantiska mm. sidan. Direkt fördärvlig för den politiska utvecklingen. Mm. Det är en gangsterorganisation. Alltså, det finns ingenting som är tjusigt med den. Nej, och det har funnits väldigt många sådana exempel just på de här gangsterorganiserna metoderna som de har använt sig av alltså i rent kriminella syften eh, tagit kontroll mm. över bostadsområden i Belfast till exempel och drivit in skatt från de boende därför att vi ska då beskydda era sådär så ja, personer taktik och, ja. och ja. ja, så men, för men det sorgliga är ju vanliga, att de har ja, förlorat fortsätt. Nej men det sorgliga är ju då i de här tiderna av politiskt förtryck och diskriminering och där människor har börjat vakna politiskt och känna att de, de måste faktiskt eh, ta kontroll över sina liv och så, då har de här organisationerna varit lite smarta och kommit ja. fram och lyckats då eh, rekrytera medlemmar som har trott att de är rätt forum att det är mm, den väpnade kampen som är den mer. Jag har ju hört jag har att det har, är mycket fotbåtsoliganer, alltså ja. den typen ja, av nej, man har rekryterat unga det är, män det är med svenska vålds... Men britterna har sin del i det här. För att alla de gånger som Tella nämner: när det har liksom politiskt har förtätats, eller oron och hoten har blivit fler, då har, då har man liksom hårdnackat drivit, vad ska man säga, majoriteter av befolkningen in i de här de här liksom gangsterorganisationerna eller åtminstone känna sympati för dem man har alltså slagit bort liksom möjligheterna för reguljära politiska partier, för det har ju funnits sådana hela tiden mm. det har ju funnits ett ganska bra socialdemokratiskt parti och annat och sånt där men britterna har inte minst och nu hoppar vi fram igen, ja, är, Margaret Thatcher fruktansvärda ohörsamhet för vad som hände under 80-talet och hungerstreka och allt sånt där hon, var, ja, mm. precis. hon var en mm. annan som förröjde den här processen med tio år man mm. men... många liv på sitt samvete skulle jag vilja säga får, får jag mycket blod på sina händer. Vi måste ha nyheter, men ja. IRA har mycket blod på sina händer. Absolut. Oh, ja, ja, de onerkligen. har väldigt mycket blod. Och de har ju 2005 då lagt ner sina vapen. Är det definitivt? Ja, då dyker ju upp små avknoppningar. Ja. ja, men den stora organisationen äh, och, och det samarbete som de då har haft liksom, med partiet Sinn Fein och så genom åren... Äh, det är hela den delen, där har man definitivt lagt ner vapnen. Så det händer inga fler terrordåd och så säger Ira, det är vi som har gjort det här vi tar på oss det här. Nej, det är de tar nu. inte på sig mm. någonting, Nej. Bra, vi tar en paus och sen så ska vi ringa upp en tjej som har bott vi ska testa igen, vi hade telefonstul förut, men nu ska det funka och ringa upp en tjej som har bott i Belfast och prata med henne och sen, kära gäster så ska vi prata ännu mer om det här spännande ämnet. Stanna kvar i Utrikes politisk onsdag. Radio 1 Sissi Wallin vi kör utrikespolitisk onsdag även denna vecka och vi pratar om konflikten på Nord-I kanske man säger Nordirland som ja, den är inte helt över men det är betydligt lugnare där än vad det har varit den lutar sig tillbaka långt i historien och huvudkonflikten handlar ju om just protestanter mot katoliker och mycket blod, mycket våld eh, IRA som en terrororganisation andra terrororganisationer poliser som är till mesta dels protestanter som förtrycker katoliker och så vidare och så vidare. Stephen Faren i här. du är kultur, eller inte kulturvetare du är förläggare och har varit kulturjournalist på mm. Sveriges radio och vi ska kalla dig för nordirland känner Kännare Tjänar bra. Mm. Du mm. har även rötter därifrån. Mm. Tella Jonsson du jobbar på Sveriges Radio nu mm. har gjort en prisbelönt dokumentär som heter Sunday Bloody Sunday som handlar om just det här och framförallt då den här söndagen 1972 januari när 14 människor, 13 och sen var det en 14 som dog oskilda människor, människor som sköts ner av den brittiska armén i mm. staden Derry mm. och nu ska vi prata med en person som en tjej som har bott i Belfast jag trycka på en Tove hör du mig? Jag hör dig Hallå, Hej. vad kul att du, vi Hallå. hade lite problem förut när vi skulle ringa upp varandra men nu är du med Precis. Ja, precis. Du heter Tove Lind och du bodde i Belfast 99 till 2000 eller hur? Ja, precis. Jag åkte dit som en utbytesstudent ganska niv 21-åring. Mm. Uh, hade väl inte direkt koll på, Eller jag visste ju självklart om konflikten och allt sånt där, men hade nog inte koll på att det skulle bli en sån kulturchock för för lilla stockholmskan. Mm. Var, var, berätta när du kom. Dit. Du visste ju att det var en konflikt såklart som pågick. Men berätta vad, hur, hur snabbt när du kom dit märkte du att det här är infekterat? För det var ju innan IRA la ner och så där. De var ju aktiva när du var där. Precis. Jag, ett av de starkaste minnena som jag har är väl när jag precis hade kommit dit. Jag bodde på campus, bodde tillsammans med min amerikanska, och vi drog in till, till stan på, på en söndag. Och lite sådär komma från Stockholm så är man ju rätt så van vid att allting är öppet och det är det ju inte där. Och saker och ting är ganska sent och det är efter att kyrkan har, eller sändas... Eh, Gudstjänsten. Mm. Gudstjänsten eh, är över. Då kunde saker och ting, öppna, men det, det mesta var ju stängt. Och vi gick vilse, så ja, lite nivå och, och svensk som var där så gick jag fram till en polis och frågade hur vi skulle komma tillbaka på rätt på rätt, till rätt ställe och visar sig, eller han sa helt så här vad håller du på med? Du ska inte gå fram och prata med mig jag är ju polis. Ja, just därför säger jag. Ja, men i det här landet så pratar man inte med polisen bara så att du vet. Mm. Steven vill reagera på det. Nej Tove, jag, jag vill bara ja. fråga <coughs> hej Steven här, du, hey. du, måste ha, du måste ju ha reagerat också på efter ett tag när du bodde i Belfast att man, man lär sig liksom vilka kvarter som är, tillhör vem Självklart. om man säger så, för att alla de här flaggorna ja Mm. Med vad som är lojalistiskt det här, min, det här var min första helg så att jag, du visste ingenting. inte fått koll på det. Men du lärde dig att navigera man, mellan kvarteren sen? Absolut och man lärde sig väldigt snabbt. Ja. Uh, och och, så att, och man, det var liksom bara att uh, man fick bara koll. Uh, så att, var, man lärde sig att accepterade det. Mm. Vilket också var lite tycker jag lite konstigt. Att behöva acceptera någonting sånt. Mm. Eftersom jag själv inte har växt upp så jag hade det väldigt svårt att relatera till det. Men upplevde du att, att Belfast var en väldigt segregerad stad mellan just ja, och protestanter och katoliker? Ja, ja det tycker jag. Men samtidigt så kunde det funka jättebra i Göteborg skolan. Och så, där, så att, jag gick på universitetet. Mm. Och där var det inte. Då pratade man inte om det. Mm. Alls. Så, så man hängde ju, jag hängde ju med både protestanter och, och katoliker som var uppväxta i Belfast. Och det var inte så att du måste välja vem du ska... Nej, nej. det behöver inte göra. Tella, du ville fråga någonting? Ja, nej men, eh, jag tänker två saker nu. Eh, dels så kom jag bara att tänka på en undersökning som jag eh, läste om bara här om häromdagen som publicerades eh, i Nordirland. De gör såna här mätningar med jämna mellanrum eh, där de ställer frågor till människor om hur de ser på folk i den andra halvan av befolkningen och sådär. och eh, mm. ja, hur, hur attityderna förändras genom åren och efter att fredsavtalet har trätt i kraft och sådär mm. eh, och nu i den senaste mätningen så har faktiskt eh, ungdomar i Nordirland blivit mycket mer eh, benägna att umgås med eh, andra ungdomar från alltså katolska ungdomar med protestantiska ungdomar och vice och, versa, och vice versa. Eh, så att ja, fyra av fem tror jag de sa hade liksom, kände någon från den andra gruppen och så. Och mm. för bara några år sedan så var det färre. Eh, ja. Så att det där har liksom förändrats. Men sen så tänkte jag också på att eh, just det som Tove säger om universitetet är att mm. där visar det också lite i vilka skikt i samhället som de här konflikterna liksom blossar upp och blir som mest våldsamma och där de verkligen kommer till ytan. Det är ju bland människor som inte har möjlighet att studera på universitet och ähm, mötas, över, <coughs> mötas över diskussioner det, om det sakfrågor och lä så. Alltså du pratar klass och ja, underklass som äh, man nu får kalla dem för det. Ja, och det är mm. människor som just mycket mer har varit i händerna på såna här gangster äh, IRA eller UVF män som har kontrollerat deras kvarter och sagt åt dem vart de ska gå för att vara säkra och så vidare. Mm till människor med mycket mindre kontroll över sina liv. M mötte du, fick du, kom du nära IRA om du frågade jag menar, Tove? Såg du hur de opererade och vad de gjorde? Eller andra terrororganisationer för den delen också? Äh, inte, inte, jag kom inte i närheten av det liksom, att jag kunde ta på det men jag jobbade extra i en butik i ett i Belfast i en liten, ja, en liten inredningsbutik. Uh, och det hände regelbundet kan man väl säga äh, att äh, det var liksom bomb äh, mm. äh, bombskares i, äh, i köpcentrumet och äh, all, det var ju alltid liksom vem är det som har gjort det men det var min uppfattning, det som jag tolkade av situationen var alltid så här att det är IRAs man gjort det. Mm. Eh, och det visade sig att det nästan aldrig var någon bomb där utan det var ingenting. Men, det var liksom, men man tog det på ett, ett otroligt stort allvar så fort mm. man hörde ordet bomb. Och då var det bara att evakuera det här köpcentrumet och ut med alla människor som jobbade där och alla människor som var där och hoppade och sen så kunde du öppna upp efter någonting med igen. Så där. Det hände du, aldrig någonsin jag, trygg. Då får jag fråga Nej. dig. För att det här var ju liksom ja. no något år efter Good Friday Agreement. Och folk ja. upplevde ja. jag när jag var där att man hade börjat hoppas. Hur, hur, hur, alltså dina kurser dina kompisar, hur, hur pratade de? om? Kände de att ja, det här får man väl se? Eller fanns det, <coughs> fanns det någon framtidstro då? Jag tror att, jag tror att man var. Den uppfattningen som jag fick av, av mina, vi var 50 stycken tjejer som bodde ihop eh, och två av dem var från Nordirland. Var den ena var uppvuxen i, i Belfast eh, och de sa väl så här, ja men alltså, vi har hoppat så länge så att mm. vi kommer inte tro på det förrän, förrän vi ser det. Men vi har ingenting annat att relatera till heller så därför så gör det varken från eller till för oss just nu för vi vet ingenting annat. För jag, minns, jag, var ju, jag var ju där under folkomröstningen. Jag var så paff. Det var en ganska enastående upplevelse. Och så tänkte ja. vi gå ut och fira mm. på kvällen. Och det var ju ingen som var ute och firade. Det var, du märkte att det var... Det, nej, även det om det hade slutit ett avtal att så, man, så trodde man ja, inte på Ja, men som tovis säger, att man får se liksom. Mm. mm. Ja, man försiktigt hoppmöjligtvis. Men jag trodde att pubbarna skulle vara överfulla med folk som söp sig drängfulla och liksom kysste varandra. Så var det inte. Nej, ja. Så var det inte. Nej. Men var du rädd ofta? Det är klart att du var rädd när det blir ett Men i din vardag där Tove när du levde i Belfast som, som ja, utländsk ja, jag, som hamnade mitt emellan jag... på något vis. Ja, alltså det var väl kanske lite räddningen att man faktiskt inte där ifrån att man var svensk. Och svenskar har ju ändå som sagt ett, liksom, ett ganska bra rykte och att vi, liksom, vi är neutrala och vi ställer oss inte riktigt på någonstans. Där, sådär. Det var väl, väl fördel, men det var ju självklart att man var rädd. Eh, jag kom ihåg runt eh, St. Paris Day så åkte jag upp, eh, jag har en väldigt god vän som är, som är katolik. Och vi åkte upp på, eh, på Falls Road och eh, då kände jag att vi var på någon pub där och det var lite sådär... Ja, men det kändes som om det här är någonting som jag aldrig, jag hade nog aldrig varit i den här situationen om jag var kvar hemma i Sverige. Stod ni en sån där taxi då eller? En sån där, vadå för taxi? Ja, men de hade ju ett, en sån här taxi som går från centrum till Falls Road Nej, jag, så. då åkte vi faktiskt i en, i en privatbil men mm. det var också så ja ah, men de vet vilka vi är så därför ah. är det okej okay, liksom. okay. vi kanske verkligen. ska säga ah, det är just är det här är Falls Road um, och Shankill Shankil Road det är I ett lite speciellt ställe i Belfast som uh, där ett katolskt och ett protestantiskt område ligger så otroligt mm. nära varandra. det är liksom möts. två gator som möts där um, så det har blivit en väldigt nära Äh, smält, eller vad säger man äh, sådana här heat mm. point, äh, -point. Ja. Ja. Men var var du då? Vad, liksom, vad, vad fick du ut av det här året nu efteråt? Äh, jag, alltså jag pluggade ju marknadsföring och PR så att, <laughs> <laughs> det, det var ju väldigt speciellt liksom, ur det perspektivet mm. äh, men, nej, men det som jag tror att jag fått med mig mest är att jag har fattat att Europa är inte alls det jag trodde att det var. Mm. Det är mycket, mycket mer <skratt> saker som händer under ytan som mm. vi inte har någon aning om. Mm. Mm. Här kan vi, vi kan sitta i liksom trygga Sverige eller man kan vara som jag sitter i London just nu och liksom känner mig jättetrygg och tycker att det är så här, det är så här västvärlden är. Och sen så kan man Tolerant åka... och öppen och så. Och så mm. Ja, och så ja. kan man bara åka över lilla Lärsjön där och hamnar på Nordirland då, så är det en helt annan sak. Men Toru, ursäkta, korsförhör dig här. Men det, men jag låter dig göra det jag, ja, det jag intressant. Du, jag skulle jag vilja veta mig lite vad dina brittiska kompisar dina lånomkompisar säger nu när du berättar att du bodde i Belfast. I ett år. För att jag misstänker att det kan finnas på sina håll inte bland dina kompisar men fördomar mot just hela äh, konflikten jag... och irlända i allmänheten. Jag tror att det, var ganska många, det är ganska många som undrar liksom varför man hamnade där och ja. anledningen till att jag hamnade där var väl egentligen så, så pass banal att jag gick på en högskola i Sverige som hade år med ett ställe där man pratade engelska och det var ju väl fast. Mm. Så, mm. så jag körde mig till så jag ville inte gå kvar på den här högskolan så jag vill åka utomlands kan, kan, och då var det uh. liksom min chans. Kan du säga att du åkte därifrån efter ett år och hade, det är klart man är 21 så är man ju ganska ung också, men hade du vuxit mentalt i och med att du faktiskt hamnade i, mitt i en, en konflikt en väldigt gammal konflikt och fick se allt det här som du inte trodde fanns? Ja, jag tror att jag, tror att jag mognade ganska så snabbt på att, att jag tror att jag slutade vara lite naiv mm. i hur världen ser ut. Det, det var ju verkligen en, en eye-opener när man var där. Uh, och speciellt liksom som Steven berättade också att man verkligen ser med, med flaggor och väggmålningar det är så otroligt tydligt vem det som styr på just, i just det området mm. uh, men jag flyttade till Glasgow direkt efter, efter jag hade varit i Belfast och det visade sig att där var segregationen precis lika stor mm. så att det var intressant ja. <laughs> vi, måste vi måste avsluta Tella, vill du säga någonting kort? Ja. Jag tänkte på det här med Storbritannien som imperium som du har varit mm. liksom, tidigare eh, i världshistorien. Eh, vi i vår del av världen vi får ju inte höra så mycket om det där eh, längre. I tredje världen, liksom, i en massa tidigare kolonier i Afrika, kolonier, Asien och så, där är man väldigt medveten. Och så även i Nordirland, så det är liksom en sån här europeisk koloni Mm. Eh, historia. Ja, det är intressant att du säger, vi tänkte ta upp till sen mm. men vi ska prata mer om det. Tove Lind, tack så jättemycket för att du fick tack. ringa upp dig i London och eh, vi hörs. Ja, hörs så ha bra. Det, bra. Ha fint. Hej. hej hej. Vi tar en paus och sen så pratar vi vidare Ni är kvar en stund till, eller hur? Absolut Jag pratar mer om det här med Nordirland och konflikten där Kan inte Tove vara var kvar också? <laughs> Nej, Jag håller på henne nu, men hon får vara hon får med sen en annan gång Tack för att du lyssnar, ska jag säga, fortsättningsvis Och tyckerna gärna till om det vi pratar om på Twitter Hashtaggen är Radio 1 med bokstäver Du kan även ringa in och ställa frågor till mina sakkunniga Eller, vad ska vi kalla det för, Nordirland-kännare här i studion Jag är tälla i sakkunnig, ja, du känner kännare, en ja. av varje Vad är det för skillnad? 0211, det är prestige 211 12 13 vi är strax tillbaka. Radio 1. Ceci Du lyssnar på utrikespolitisk onsdag. Vi pratar en liten stund till om det här med Nordirland. Vad som har hänt där egentligen, det är en lång historia. Vi har gått igenom en hel del. Missade du första delen av programmet så går det utmärkt att efteråt gå in på radio1.se och klicka dig vidare där till en podd som finns upplagd. Steven Fairley är här, du är förläggare och har nordirländska rötter. Ja, tre generationer tillbaka. Ja, har ett sånt namn också. Ja. Och du kallar dig för, du vill inte säga att du är expert, men du är kännare, kännare av Nordirland. Ja. Jag, jag känner mindre och mindre med åren, för jag glömmer mycket. Ja, men nu får du friska upp den, nu sitter okay, här, det ja. Tella Jonsson också här, du är journalist på Sveriges Radio, och du har gjort en prisbelant dokumentär som heter Sunday Bloody Sunday, som handlar om just eh, 1972, när 13 och sen 14, en 14-person dog i, i staden Derry på Nordirland. Ja, den, den börjar med Nordirlands födelse och slutar med dess fullständiga sammanbrott kan man säga man får lyssna ja. på den, ja. fantastiskt bra dokumentär tycker jag och vi, vi har ju pratat väldigt mycket om det som var eh, ja. 68, sen 72, vad som hände Sunday, Bloody Sunday eller på Bloody Sunday eh, och jag tänker vi går in lite, man hinner ju inte prata om allt men vi går in på 80- och 90-talen jag att... tar en snabbkursen då alltså, 80-talet präglades väldigt mycket av hungerstreker det mm. har man sett i filmer när Thatcher stiler. styrde och... Precis. Mm. och så den här filmen som heter Hunger det mm. är en väldigt fin beskrivning och har kommit massor med såna här filmer som handlar om Men, att att, Men vem var det som vi tar från början Vem hungerstrejkade och varför? Ja, det, då pratar vi om för bara lägga in en parentes vi pratar väldigt ofta om IRA här och det är helt riktigt, men vi får inte glömma bort de här UDA, UVF det är alltså de här protestantiska paramilitären, man har varit mm. lika fördärvliga dem vi pratar mindre om dem, hur som mm. helst man kan väl säga att klimatet hårdnade igen man hade väldigt hård förra brittiska regeringar och i olika fängelser i Nordirland kvinnofängelser i German som var farfars födelsestad exempelvis och i, i de så kallade h Maze mm. där man hade satt in en massa politiska Fångare. plötsligt så, så vägrade man hårdnackat att ge dem politisk status och det var väldigt viktigt för de här fångarna. Så man började med att smeta in liksom cellväggen med avföring. Alltså det blev en upptrappning i fängelsen av den politiska kampen. Och, och det var ju väldigt tydligt i och med att de fråntogs till exempel sina civila ja. vanliga kläder och fick fångkläder och det var väldigt starkt ja. symbol för de, de, de här politiska fångarna de politiska när de fångarna. blev av, ja. med, när Margaret Thatcher då fråntog dem ja. deras politiska status så blev de också fråntagna sina riktiga kläder ja. mm. och vilket smetade... var ju då förnedrande för dem Ja. och då smetade man in väggarna med avföring och, och lindade in sig i filtar för att inte behöva ha fångkläder på sig mm. och det kan man väl säga väldigt, väldigt kort sammanfattat att det här ledde sen vidare till en hungerstreksaktion då tio Fångar svälter sig till döds, den ena efter den andra. Den I i fängelset? Ja, i, i, den första var Bobby Sands och det hände så att i ett fyllnadsval så var det liksom en, en parlamentsledamot som hade dött och då skulle man välja in en ny så funkar det i Storbritannien. Mm. Och då sattes Bobby Sands namn upp och han råkade, råkade, han lyckades, hur man ska säga, bli vald till Storbritanniens parlament, vad var det, en vecka innan han dog ja. och sånt där. Mm. Så och det då blev ju och han var katolik, remote. ståndelse Ja, Han var katolik, men det är inte viktigt i Nej, det här vill fallet. Nej, jag ville bara så jag hänger <laughs> med. Ja. Men, men hur som helst. Man kan han var en IRA-fånge. Ja. IRA ja. mm. Och de hade tillärkänts politisk status som togs bort. Men det här säger väldigt mycket om liksom 80-talsklimatet. Tio när. människor dog. Ja, mm. och det är det här också precis som... Eh, eh, Ibland är så är de här hungerstrekerna, ten men dead är ett sånt där liksom begrepp som man pratar om. Mm. Och det säger väldigt mycket om det hårdnackade politiska klimatet som jag tycker. Thatcher regeringen var liksom faktiskt de som trappade upp det, nästan oprovocerat. Det fanns möjligheter, det har ju hela tiden funnits möjlighet att lösa saker på politisk väg. Mm. Och ofta är det naturligtvis ibland provocerat av bombattacker och annat, men inte sällan av brittiska regeringar som plötsligt bestämmer sig för att nej, nu ska vi inte förhandla. Och så förlänger man konflikten. Och det tog en lång tid in på 90-talet innan man faktiskt lyckades lösa det på politisk väg. Varför tror ni det långt, Varför tror ni att Thatcher-regeringen var så kylig vad gäller, gäller nordirländarnas situation? Det som man kan tänka på är ju då igen vilken tid det var ute i världen i stort. För att Margaret Thatcher har vi ju... Fått veta liksom i åratal nu vilken hård för politiker hon var som person. Och så. Inte minst med den filmen precis som har kommit nu och man får liksom någon sorts förmänskligande av henne ändå. Men eh, om man tänker på eh, vad som hände i världen då så var det ju 80-tal och det var alltså precis... Eh, innan murens fall mm. och, alltså, så det, det var väldigt, ju så här ja. otroliga spänningar i den här mellan de här supermakterna mm. USA och, och Sovjetunionen snart skulle Sovjetunionen falla samman och alltså, då blev det ju igen så där att för då en, en liksom ändå stor makt som Storbritannien nu måste vi på något sätt trycka, vi måste göra liksom Nordirland irrelevant igen, vi kan inte hålla på mm och förhandla med IRA och sådär och sen tror jag att det var personliga grejer en av hennes närmaste mm. politiska vänner blev dödad i en bombattack Aaron heter han så han skulle vara så utrikspolitisk talesman han hade ju mm. blivit utrikesminister sedan en, en tid senare om han hade överlevt mm. Och då svarade naturligtvis efter den här upptrappningen så svarade IRA med en bombattack när hela det, Torypartiet hade kongress i Brighton och där dog flera personer. Så att det är klart att jag menar, IRA var ju inte oskyldiga och, jag menar, som sagt, men, men, men det var liksom en upptrappning där, där britterna inte betedde sig. Så man, man kan säga att hela 80-talet egentligen om man, om man pratar om den nordirländska konflikten var en upptrappning? Ja, jag från, minns jag var där första 70, gången. Och 60, kan 70 det har varit tidigt 80-talet så åkte jag tillbaka några gånger. Jag tyckte nu var ju för en ganska harig och är en ganska harig person. Jag tyckte att man kände de gånger jag var i Belfast att man kände en väldigt otrevlig för liksom otäck, hotfull atmosfär och det var alla vakter som stod och bevakade olika byggnader mm. de hade liksom inte k-pister eller givär på rygg, alltså skyddade vad heter det, skyddade Utom utan man Nej. hade skjutklara i liksom armbäckarna så att man, man tyckte man vart man än såg så såg man liksom in i ett liksom där. Mm. och sen så fann jag allt de här tecknen på gator och liksom flaggorna och sånt där jag minns att på, på stadshuset i Belfast så hängde en banderoller och Belfast says no och det var innan jag hade lärt mig mer om det här så att jag åkte hem till farsan som de bodde i England, så frågade jag, vad är det Belfast säger nej till? Men du kunde inte googla på den tiden? Heller ja, ex. nej. Och, och då sa mm. han och det tror jag är ganska sant to, to, to everything. Det var den känslan av att Belfast var liksom ett, något, ett taggtråds liksom, inringat gangsternäste som man till slut mm inte ens i republiken orkade bry sig om man bara tänkte låt dem ta död på varandra och det var liksom den stämningen mm. som fanns man pallade liksom inte med det var bara dömt till undergång så mm. kändes det liksom. det har ju också varit en, en sån bitterhet som har funnits i Nordirland just att republiken Irland också har liksom mint, mm. mer och mer slutat bry sig om vad som händer där uppe och inte mm. liksom kämpat för att eh, ta dem tillbaka eller så Mm. Och vi ska ta en paus nu men sen så vill jag prata mer om 90-talet. Mm. Eh, givetvis det som hände 1972 där på den blodiga söndagen skakade väl historien för alltid på Nordilla. Man kanske mm. trodde att det skulle lugna sig men det snarare så trappade det väl upp mm. konflikten ännu ja. mer. Vi tar en paus utrikespolitisk onsdag fortsätter efter det Steven och och Tella kvar. Hoppas du också gör det som lyssnar. Radio 1. Sissi Wallin Vi kör vidare en halvtimme till knappt utrikes politisk onsdag. Vi pratar om Nordirland, konflikten som har varit där. Vi går igenom eller har gått försökt gå igenom i alla fall, det är mycket att prata om. Det får som jag har hänt? fråga en sak. Jag ska alltså... bara presentera er först. Förlåt, <laughs> Tella Jonsson inte <heter> du. Du <laughs> yeah. journalist för Sveriges Radio. Du har gjort dokumentären Sunday Bloody Sunday mm. om just konflikten på Nordirland och Steven Ferronley förläggare och du vill inte kalla dig för expert men du är du har ett arv från Nordirland och tre generationer tillbaka. Ja, känner du av detta? Känner ja. Mindre och mindre, men lite känner jag. Ja. Tella, vad ska du säga? Jo, men jag undrade: eh, Vad det är som har fått dig att vilja göra det här temaprogrammet? För att det är, liksom, det är ganska ovanligt i Sverige att man intresserar sig för den här konflikten. Jag är väldigt intresserad av utrikespolitik. Nu kan jag inte så mycket för jag har inte varit. Eller, jag kan mycket om lite. Jag kan, kan lite om mycket, ska jag säga. Mm. Och eh, Vi bestämde oss, jag och min redaktör Martina, för att vi ville göra eh, ett exantal program. Nu är vi inne på sjunde programmet, tror jag. Mm. Om just utrikespolitiska. Det kan vara ett land, det kan vara en händelse. Vi har pratat om eh, allt från London Riots med folk som var där och eh, ja, diverse experter till. Eh, liksom, vi har pratat om Nordkorea som land. Så vi har gjort allt. Höger, högt och lågt, höger-vänster och, vänster, och eh, svältkatastrofen eh, i Västafrika till exempel så att nu jag tyckte det var, att det var intressant för det känns, det är väldigt unikt ni drar paralleller till eh, Israel-Palestina-konflikten mm. och det är, stämmer ju, det är väldigt mm. unikt det här att vi har ett land så nära mm. vårt i, man kan flyga en timme va, till ja. Belfast det tar väl en och en halv timme där det, är det verkligen London, ja, där det verkligen har varit en helt som tog vi prata med som bodde där 99 till 2000 när de pluggade och komma, tänker tänka så men det är ju västvärlden, det är ju Europa, det är ju som det är här. Och så är det någon slags ja, men det är som i eller har varit som i Palestina på mm. många sätt. Det som är eh, bra tycker jag med Nordirland alltså det som gör att man kan använda det som ett exempel och ett gott exempel egentligen när man ska studera vad man kan göra i sådana här lägen det är ju att det har varit då en sån här politisk konflikt eh, som på många sätt liknar de andra stora konflikterna i världen mm. eh, men som på sätt och vis faktiskt har gått att mm. lösa och det är någonting väldigt unikt och, ja, och det kommer det vi in på nu va när vi kommer samt, till fredsavtalet precis, Mellanöstern, varför skulle inte det kunna gå om man löste Nordirland så det är för där man finns ju en varit. hopplöshet idag många pratar ja, om, kommer det kommer aldrig bli fred det, det, det kommer aldrig är, bli sams jag började intressera mig för det här i mitten på 80-talet då, mm. då fanns det en känsla av hopplöshet kring det som nu faktiskt är skingrad mm. om sen the troubles är över eller inte men det, det är en stor, stor det kallas för problem. the troubles ska vi säga på. Ja, vilket är också en sån här irländsk ironi det lilla käbblet, det lilla problemet folk dör och sådär vi har det känns lite ovärdigt att rusha här nu, men vi har pratat om 80-talet. Lånfredagsavtalet. Ja, 80-talet, var... ja, 80 hungerstrejker, hårdare klimat, ja. 90-talet, försök till politiska lösningar. Sen sa Vicky Thatcher, eller, Thatcher, säger ja, man. eller oh, hon försvann oh. från makten. Men en bit in på 90-talet. Mm. Ganska raskt står vi framme där. Mm. Då lämnar jag ordet till Tella. Vad yes. är det som händer? Vad är det som händer i eh, Nordirland det är som på 90-talet? Ja, till Lånfredagsavtalet. Uh ja vad tänker du på som leder fram? det man kan säga lite hastigt är väl att plötsligt så började den brittiska regeringen den irländska regeringen och de olika liksom, representanterna för den nordirländska politiken börja plötsligt kunna tala med varandra på när vilket år pratar vi nu ja, då har i Blair era mm. faktiskt ja. det, det var mycket Tony Blair faktiskt mm. eh, som också anställde en utrikesminister Mo Molan ja. som var från Irland och mm. mycket insatt i frågan. Ensam drev det här ganska långt ja. och sen så var president Clinton viktig också när det gällde exil i länder i USA, <coughs> USA som mm. är väldigt viktiga politiskt. Nu kan vi säga att allt det här föll på plats och sen så fick man ihop ett avtal som folk kunde acceptera. Jag kan läsa sidor. här från Wikipedia, <skratt> ja. våran källa av kunskap jag tycker det är intressant så får ni säga ja. om det är rätt eller fel Långfredagsavtalet, engelska Good Friday Agreement Iriska, jag kan inte läsa vad de heter på alla språk här mm. men. Eh, ska vi se. är ett fredsavtal som slöts långfredagen den 10 april 1998 mellan mm. de brittiska och irländska regeringarna med stöd från flertalet av de politiska partierna i Nordirland. Avtalet rör förhållanden inom Nordirland mellan Nordirland och Republik, Republik, republiken. Irland, republikaner vill jag säga, det var konstigt mm. samt med förenade kungariket Storbritannien och Nordirland och republiken Irland, ja jag har det mm. de grundläggande principerna i <kör> fredsavtalet är att Nordirlands ställning eh, som en del av en fortsatt union eh, nej, un union ska jag på svenska med Storbritannien, union with Great Britain eller av eh, ett självständigt enat Irland ska avgöras av Nordirlands befolkning mm. alltså Man flyttar översatt tillbaka demokratin och, det, mm. och, och det, det, det här skulle då mm. liksom godkännas så det, där måste jag bara sen ska jag hålla tyst och sen ska jag gå ut men jag vill bara komma du... med ett personligt minne och det rörde mig nästan till tårar för mm. att det vi eh, det skulle godkännas i en folkomröstning året på och då råkade jag vara där med Ola Larsson och vi skrev en bok om yngländska författare. 99. 99. Mm. Och så hade vi lånat ett, ett hus av en författare, Robert McLean Wilson, som hade två hus. Ett han bodde i, ett han jobbade i. Och eh, vi råkade vara där precis före och under själva folkomröstningen. Så gick vi ut tidigt på morgonen och sträckte på oss och och så tittade vi upp till, till vänster. Nu kommer jag inte ihåg vilket av de här bergen det är, men det är kringränta stora berg. Det är ut mm. som Los Angeles på det sättet. Och så, så knackade jag Ola på, på axeln och sa, står det någonting på berget där? Kan han inte göra? Så stod vi och plirade lite. Så var det någon som hade lagt ut lakan eller någonting så att det såg ut som Hollywood-skylten. Mm. Och då stod det, Belfast says yes. Ja, och inte, no längre. Och inte längre. Och då hade du sett tidigare. Det var ju lite känsligt hur stor majoritet man behövde. Det var en bit över 70 var ja, som de var, de var inte um, Och det fanns ju många sådana här känsliga bitar där som kunde ha äh, gått fel. Därför att Till exempel så var ju alltså partiet Sinn Fein. Äh, som då leddes av Jerry Adams eh, som den här starke mannen liksom, de, de var ju inte med eh, som part i det här avtalet men de stödde det ändå vilket var ju ja. väldigt unikt ja, hade de alltid. hade kunnat eh, men de var väl också ja. utsatta för ett visst tryck från sin befolkning men nu kommer mm. jag att 78 eller 84% procent. hur som helst landade valresultatet jaet blev stort och övertygande det var också folk riktigt. ville ha fred ja. Ja, och då gick vi mm. ut dagen efter och så tittade vi Alltså gnuggar vi oss i ögonen och då stod det 78 procent på berget på berget Utat, ja. med ett lakan och det var liksom så här man kände det var då man kände där satte den och då skulle mm. vi ut och fira. Var Det folk då? Som det är var utan... ing, inte en människa Vi åkte i taxi genom ett fullkomligt öde Belfast kvällen efter liksom, att det här valresultatet hade till ja. Vilken besvikelse ja, men Man tänkte ju att Cornel Svesik och Jessica på gatorna drog folk omkring och drog från krog till krog i helvete alla att hemma och tänkte ja, men det var väl bra kanske vi får, man får se ja, lite. Ja. Och, för det, är, det är ganska talande det är ja. fantastiskt, en, en fantastisk ja. historia på så sätt, ja. Steven, för att vi har nog väldigt svårt att förstå det i Sverige mm. att har det varit en konflikt i så många mm. många många decennier århundraden eh, ja. i ett land så eh, när man väl bestämmer, för det här är ju som du säger Tella, det är väldigt ovanligt att man faktiskt följer ett fredsavtal och försöker att bestämma gemensamt att nu, är vi, nu gör vi slut på den här blodiga konflikten vi orkar inte mer och Nej, jag tyckte var alltså det var stort det. på många sätt mm -hmm. och efteråt har jag tyckt att det var lite stort, att det var ganska lugnt också. Ja. Och det, det, det förstärkte känslan av en viss politisk värdighet i den här stan som mm -hmm. var så fullkomligt förstörd av konflikter och där mm. folk liksom har hatat och slagit till varandra. Alltså 3000 döda i den här konflikten sedan mm. början, då, som man egentligen kan, tillbaka till mm. 69 eller kanske ännu heller 72. Mm. Det är ganska mycket, ett litet land. Ja. Och där det liksom är, Hur många bor det i Nordirland? Ja, eh, det, är, eh, det är ett par miljoner alltså, eh, det, det är som Stockholm ungefär mm. alltså, 1,5 ja, Varsen, ja. Eh, lite drygt nu tror jag Så eh, mm. men det är Så hela norrland där som ett Stockholm. Ja, det kanske var börjat från början men det får man ju googla se till och med. Honey, jag tänkte läsa upp de andra grundläggande principerna i fredsavtalet så vi inte missar dem. Att självstyrande demokratiska institutioner i Nordirland upprättas som ska bygga på samverkan mellan de två motsatta blocken, unionister och nationalister. Och att det självstyrande Nordirland ska upprätta ett nära samarbete med republiken Irland. Detta är så alltså drygt mm. Vad blir det? 13 år sedan. Mm. som det här bestämdes. Mm. Mm. Har det levts upp till? Du ska gå strax, Steven. Så tänker du får svara på det. Ja, alltså det känns ju så. Men det är ständiga bakslag. Vi pratade om mars-säsongerna för länge sedan nu, under sommaren. Då känns mm. det som att man vrider klockan tillbaka. Vi hade den här bomben i Omaha. Mm. som det var väl också över tio döda alltså det ja. händer saker hela tiden och man känner var enda gång någonting inträffar jag tänkte nej, inte. hoppas det nu inte går snett mm. för det har hänt förr och när man pratar om Bloody Sunday också så har det ju liksom skett såna här liksom mindre eh, dåd då, och händelser där liksom kanske en familj ja. har drabbats och så ja. eh, och det har blivit en massa såna här små mini liksom Bloody Sundays där människor fortfarande eh, är arga Uh, oförstående inför myndigheternas agerande och så och känner att de inte har fått upprättelse och inte har mm. fått veta sanningen de skyldiga inte har straffats så det finns alltså det är ganska lätt att tända den här får alltså folk måste ständigt, och det tycker jag att de har gjort på ett storartat sätt, så jag kan döma. ständigt lära sig tänka nytt och tänka, mm. nej det här är inte ett exempel på en gammal orättvisa, det är en ny orättvisa och den kan vi komma igenom. Mm, mm. Och det, det är, är klart det. att det är så väldigt lätt, det är inte alls svårt att förstå varför man hamnar i det här gamla sättet att tänka att det är typiskt och det här är århundraden, nu händer igen. Och de måste liksom lära sig tänka bort det och det är mycket, mycket svårare än man kan tro. Mm. En stor sak som jag kan säga som har skett eh, som en följd av fredsavtalet eller egentligen parallellt med fredsavtalet vid samma tid det är en sån här jättereform av polisväsendet i Nordirland eh, dels så bytte man namn på det eh, av rena image-skäl mm -hmm. så att det som förut hette Royal Ulster Constabulary RUC eh, och var förknippat med den här protestantiska maktmonopolet bytte namn till PSNI som bara är då lite mer neutralt så här, Police Service of Northern Ireland mm. Mm. men det som det innebar var också att man började rekrytera eh, väldigt aktivt eh, katolska poliser eh, man tillsatte chefer man tillsatte olika polissamarbetskommittéer och så vidare där alla skulle få vara med och göra om den här mm. av. Den halva befolkningen så hatade polisen. och Det, eh, det har lett till liksom jättestora förändringar. Det har lyckats. Ja, det sätt. kan man säga. Men nu igen. Alltså, nu har då, eh, vissa protestantiska grupper då börjat. Att, då känner de att nu, nu är våran polis emot oss mm. och har vänt sig emot oss. Det här är väldigt komplext. Ja, vi ska ta en paus. Men jag ska tacka dig så jättemycket, Steven Färrnli, för att du mm. kom hit. Du Tack. är förläggare och har rötter på Nordirland. Ja. Det var roligt och det var en ära och tack, tack till er båda. Tack. Särskilt tack till Tella Tack så som jättemycket Jag hör, hör på hennes dokumentär. Mm. En bättre grundkurs finns inte. Nej, lite bättre än vårt program här, men Nej, jag helt att det, okej, det här också tycker ja, du jag. hade lite mer tid och kunde klippa i det. Vi kör ju live, men jag tycker att det är intressant att bjuda hit. Det blir lite meta. Du kommer men, hit och berättar Tella, om då kommer jag på hemsidan. Och... Ja, den finns på sverigesradio.se. Mm. Den är väl, och och jag där har ju du faktiskt varit. Den är gjord i Nordirland. Du har börjat, den är gjort där ja, du har ja. pratat med människor. Där, ja. så sen, kan man, sen kan man allt. Sen kan man allt. Ja. Tack så jättemycket Steven. Tack du heller. lämnar studion. Vi är tillbaka. Tack. En liten stund till här. Jag ja. och tella. Hör av mig till dig ja. snart. <laughs> nu börjar de bonda här också. Ja. Du ska få ett bokkontrakt här vi bestämt. Vi är tillbaka ja, ja. efter pausen och sen då avrundar vi. Då ska Tella få kolla lite i spåkulan. Vad kommer hända om du får gissa med Nordirland framöver. Kommer det bli ja betydligt mer demokratiskt också och... Vad, vad mer vilket... demokratiskt är det redan. Men mm. ännu mer demokratiskt och ännu mindre eh, små utbrytade grupper som mm. faktiskt fortfarande förtrycker varandra Stanna kvar här i Utrikes politisk i Radio 1. Radio 1 Sissi Wallin Du lyssnar på sista delen av utrikespolitiska onsdag. Denna onsdag ska säga det alla de här programmen. Vi har gjort diverse program om allt ifrån Nordkorea till London Riots. Finns på radio1.se slash Där kan du kolla eller lyssna ska jag säga och ladda hem dem som podd lyssna på när du åker busståg ligger i hängmattan i sommar när du som bäst vill. Tella Jonsson är kvar i studion. Vi har... tapper Du tapper kvar. och kämpar ja. kvar en liten stund till. Steven Ferron Lee har ju lämnat oss från, har gått från studion och han är förläggare och kallar sig själv för Nordirland. Kännare du, jag har kallat dig för expert i okej eller. Alltså jag förstår fortfarande inte skillnaden, måste jag säga. Nej, vi säger expert, det låter Du har gjort en dokumentär som är fantastisk. Jag tycker verkligen ni ska lyssna på den. Den finns på P3-dokumentärs hemsida. Sunday Bloody Sunday fick pris på Radiogalan i förra året. Och har även, du har även blivit utnämnd till Årets folkbildare 2011. Du, det var på Radiogalan som jag blev utnämnd till det faktiskt. Just det, så var det. Förlåt mig. Ja, men det finns ett annat pris som är det också. Därför blir jag lite förvirrad. Det finns ju Årets ja, folkbildare okay. som ett enskilt pris tydlig. Ja, ja. Men programmet var Årets folkbildare och ja. du som har gjort i dem. Och eh, jag tänkte säga att vi ska ägna de sista minuterna att prata om Nordirland nu. Vad, eller så här, vad har hänt? Fredsavtalet slöts ju 1999. 98. 98. 98 Folkomröstningen var 1999. Eh, IRA la officiellt ner sina vapen 2005. Sen har det kommit en del som man kanske kunde förvänta sig utbryta liksom små grupperingar. Men vad mm. konkret hänt? Du var inne på innan pausen att polisen har blivit mycket mer, eh, vad ska jag säga rumsren accepterad i Nordirland. Men vad har mer hänt för folket där? Förbättringar? Men Det är ju det här. Alltså, um, nu har vi talat väldigt mycket om de här liksom, officiella händelserna. Mm. Man sluter ett avtal. Någon avgår. Någon tillkommer. alltså Polisen reformerar så. Men uh, det som allt det där har gjort möjligt. Det är ju det här vanliga livet att det ska komma igång igen. Mm. Att människor ska kunna drömma om sin framtid och tänka att den kanske finns här i Nordirland och inte liksom någon annanstans dit jag längtar bort. Från det här jobbiga stället där jag råkade växa upp. Mm. Alltså att drömma om vad man ska bli, att uh, ha vilka kompisar man vill, att uh, kunna gå var man vill på stan och så. Nu är det inte riktigt så fortfarande för alla. Och framförallt inte just Belfast som är en unik stad på det, så att det där lapptäcket av... Olika katolska och protestantiska bostadsområden som just ligger ganska nära varandra. Och, och det är fortfarande och så att man, man bor inte gemensamt så. Det är igen det här med. Alltså vilken samhällsklass egentligen man tillhör. Det finns mm. väldigt stora såna här medelklass- och övre medelklassområden- där människor bor helt blandat- och det inte finns några som helst problem med det. Men sen finns det de här traditionella då arbetarklassområdena- där generation efter generation bor- och där de delvis fortfarande är lite instängda- på grund av sin sociala situation- Mm. Och där det fortfarande då finns, finns de här gängen som, som styr och ställer lite med folk och fungerar som en sorts socialkontor. Alltså gäng som har Kriminella bakgrund gäng, i IRA och de här lojalistiska olika organisationerna UVF, UDA, UFF och sådana. Okay. Så det, det, det finns ju fortfarande under ytan alltid det här och det, det kommer det nog göra väldigt länge, men det, det är just det här vanliga livet som, som har kommit igång igen, Som börjar säga. lite Och eh, i det så tänker jag också, när det här liksom taket av eh, oro och otrygghet lyfts, då kan man också börja lyfta blicken eh, och tänka liksom lite på andra Grupper som kanske har det svårt och sådär, och det har ju varit någonting. Alltså, det har ju aldrig kunnat. Eh, jag har en del kompisar som är journalister på Nordirland och har jobbat under de här konfliktåren när det var som värst, och då var det ju liksom inte möjligt att driva några andra nyhetsspår och sådär. Att man liksom, ja, eh, hur ser det ut med homosexuella ja, precis, rättigheter ja, på Nordirland till exempel, vilket har ju varit ett stort alltså, pro problem och homosexuella har varit väldigt förtryckta där um, och det kan man göra nu så att det finns alltså Man öppnade ja, helt, helt andra Fast dörrar Pride liksom um, ordnas årligen nu och sådär och, alltså, och det är ganska nytt då kan jag tänka mm, mig mm och det, det är väl det som är intressant som du säger, man kan prata mycket som helst om, om papper som skrivs och avtal som sluts så här, men det som, det som räknas är ju hur folket hur befolkningen mår och mm. upplever situationen det är ett... men det som är viktigt är ju att mm. det hänger ihop också Absolut. Alltså papperna och avtalen Att det blir verklighet ju, ja. av, av avtalen att, att befolkningen känner av och det sa ju Steven innan han gick, han var ju där eh, en, en väldigt talande historia tycker jag, han var ju där 99 efter folkomröstningen och då tänkte han så här, nu ska vi ut och fira, han har gjort det här två gånger ja. nu ska vi ut och fira, nu har det hänt något positivt och Nordirländerna vågar det var tomt på gatorna, man vågar inte ta ut någonting i förskott, för man är mm. så färgad av den här långlivade konflikten mm. har du varit där nyligen? Eh, nu är det två år sedan jag var där, men jag ska definitivt åka dit nästa år därför att då, är det, då kommer det firas mm. därför att då är den här lilla staden Derry som har varit med om så mycket eh, utsedd till en av Europas kulturhuvudstäder mm. de har kämpat så hårt för det här och nu eh, så gick det igenom så att Derry är kulturhuvudstad eh, nästa år och det tycker jag är jättespännande och det är också en sån här verkligen symbol för att nu eh, kan man liksom engagera sig i något sånt här stort projekt och faktiskt gå i land med det därför att vi kan lägga pengar på det istället för på att bekämpa mm. så kan vi lägga de här blodigheterna och eh, fruktansvara händelserna på något sätt bakom sig, det går ju aldrig, såren läkar väl aldrig helt givetvis, det finns ju alltid människor som är drabbade, men, eller har varit drabbade men, men eh, jag tycker det låter väldigt fint mm. att de blir kulturhuvudstad eh, och eh, jag vill egentligen bara tacka dig, Tella. Det finns ju mycket som helst att säga mer. Vi hinner inte mer idag. Men om du får ge ett sista tips då, förutom din fantastiska dokumentär eh, Sunday Bloody Sunday som finns på P3-dokumentär. Har du någon film du tycker man ska se? Om man vill grotta ner sig mer i det här med Nordirland och allting som har hänt där. Finns det någon fiktion som man kan ta del av för att förstå vad som har hänt mer? Ja, men det finns ju de här filmerna. är är här Hunger som Steven pratade om. Väldigt eh, vacker och liksom spännande film sådär. Eh, artistiskt också och sen så finns det en film som heter Bloody Sunday, det finns flera mm. filmer som heter eller som handlar om Bloody Sunday och de är alla liksom bra på sitt sätt och ger, fokusera på lite olika saker och sen så finns det en del sådana här lite mer skruvade historier som en film som heter Breakfast at Pluto till exempel där Nordirlandskonflikten kommer in lite sådär som en bakgrund eh, men där det också handlar lite om eh, så här, könsidentitet och sånt där också ett exempel på det här nya, mm. friare tanken eh, som jag också fick veta nu att Steven som var här nyss att han faktiskt har översatt den boken ja, vad roligt. Eh, till svenska så den ja. ska man ju läsa då jag ska definitivt göra det och Breakfast Stevens det. och Ola Larsmås bok tycker jag också man ska läsa och mer ländska författare Modern Bra tips. Det finns mycket att eh, ta del av där. Tack så jättemycket för att du kom hit, Tella Jonsson, journalist på Sveriges Radio. Och ja, Tack för att Tack ni själv. lyssnade. Jättekul, detta. Intressant inspirerande. Och att man faktiskt kan avsluta i någon slags. Eh, ofta när vi pratar om konflikter här som har pågått eh, i, runt om i världen så finns det ju inget lyckligt slut. Utan då är det så här. Vi får se. Det kanske inte blir hunger. Det kanske inte blir svältkatastrof. Det kanske, kanske blir demokrati en dag. Men nu kan vi faktiskt säga. Första gången tror jag i det här programserien att det, det, det finns ett ljus i det här. Mm. Det, det, det gör det. Ljus med, med lite avvaktan. Mm, men ändå det. ett ljus. Mm. Imorgon så är det torsdag, då blir psykakuten här med mig och Simon. Lyssna på D 13-15. Nu blir det Aschberg. vad han ska prata om vet inte jag för han infinner sig inte i studio, han har fastnat vid sin dator. Men det blir spännande för er. Fortsätt lyssna på Radio 1, vi hörs imorgon. Hej då. 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio